Salme 138 av David «Jeg skal prise dig av hele mitt hjerte, foran andre guder skal jeg synge og spille for dig. Jeg skal bøye mig mot ditt hellige tempel, og jeg skal prise ditt navn, for din kjærlige godhets- og for din sannferdighetsskyld, for du har opphøyd ditt ord, ja, over allt ditt navn. Den dagen jeg ropte, da svarte du mig også, du begynte å gjøre modig med styrke i min sjel. Alle jordens konger skal prise deg, Jehova, for de vil ha hørt din munns ord. Och de skal synge om Jehovas veier, for Jehovas herlighet är stor. For Jehova är opphøyd, og likevel ser han den ydmyke, men den overlegende känner han bare på avstand. «Om jeg skulle vandre mitt i trengsel, vil du bevare mig i live på grunn av mine finders vrede vil du rekke ut din hånd, og din høyre hånd vil frelse meg. Jehova selv skal fullbydde det som er til gang for meg. Jehova, din kjærlige godhet varer til uavgrensetid. Svikt ikke dine henders verk.»